Hoofstuk 280 Toeloop van die neskieriges wat daarop uit was om wonderwerke te beleef. Die onopgevoede en onheblike buurkund word dier Yahshua bestraf. Die opperechter kom om Jozef te richt, maar word gedreig dier die kyntie en keer plotseling terug. By die geleentheid het daar ook nog verskye judeers na die plek gekom waar hier die wonderwerk gebeur het, en hulle het Joosef baie neskierig wat daar gebeur het. Ook die ouwers van ‘n baie toest to sieke jongseen het daarheen gekom, wat as enigste kind deur sy ouwers verwend was. Hulle het daar nabij gewoon. Die sienkie Joshua het hierdie 7-jarige jongseen al dikwels oor sy toest soekerei berispe, maar dit het nie juist baie gehelp nie, want telkens wanneer een nieuwe geleentheid omvoer gedoen het, het hy dadelijk weer begin om risie te maak en om in speelding te vernieuw. Hierdie jong seen, wat hom ook hierdie keer in die geselskap van die kinders bevind het, het dadelijk na hierdie wonderwerk so opgewonne geraak, dat hy een wilgertak geneem en gesê het, Dit is die moeite waar dat hierdie mossies van klei weggevlieg het, ek sal met hierdie tak dadelijk ook die water laat wegvlieg na die woorde die sien, wat Anna's geëet het, uit alle mag na die water in die keilkies begin slaan, om dit daar uit te laat spat. Toe het daar een einde aan die geduld van die kind van Elohim gekom, en hy het op baie ernstige toon gesê, O, jou mootswillige, dwase en boosaardige mens, wil jy, duivel wat nauweliks in vlees gehul is, vernieuw wat ek gebouw het? O, jou elendeling, wat ek my die geringste aasamhaling van kan vernietig, wil jy hee dat ek my vererg, en jy wil my altyd trotseer. Kyk, so dat jou dwaasheid en boosheid aan jou duidelik word, sal jy nou vir drie dae verdor, net soos die takke waarmee jy my water laat uitspat het. Op hierdie woord van die kind van Elohim het die bose seen in een gestort, en hy het so erg verskrompel, dat daar aan hom niks as net vel en bene te sien was nie, en hy het so swak geword, dat hy nie meer kon sta nie, en nog minder kon loop. Twee die kinders met verdriet in hulle hart, hulle verdorde kind, twee die ouwers met verdriet in hulle hart, die verdorde kind opgeneem, en omweend na hulle huis gedra. Spoedig daarna het hulle na Jozef's huis gekom, en om vanweer die daad van sy kynkie voor die hoofrechter gedaag, en wel, omdat Jozef hulle nie toegelaat het om sy kind van Elohim vir hierdie daad te straf nie. Toe die hoofrechter na hulle toegekom het, het die kynkie om tegemoet gehartloop en om gevra, Waarom kom jy hierin? Wil jy my oordeel? Die hoofrechter antwoord, nie vir jou nie, maar vir jou vader. En die kynkie sê, keer vinnig terug, anders kom die oordeel nog op jy neer. Hiervan het die hoofrechter so geweldig geskrik, dat hy plotseling omgekeer het en niks meer van hierdie saak wou weet nie. En dit was terselfde ty die tweede wonderwerk, wat die kynkie in daar die tyd gedoen het.